Какви са изводите от инцидента с вдигането на юрофайтерите при навлизането на дрон на румънска територия? Преди около седмица с този въпрос започнах разговор с бившия говорител на Министерството на отбраната на Румъния, Константин Спъйни тъй като вече не съм официален представител на правителството или Министерството на обраната, мога да обясня само това, което съм научил от публичните съобщения. И бих поставил тези две събития в корелация – това, което се случи в Полша и няколко дни по-късно в Румъния. Това не беше нищо ново, само че този път мащаба на събитието в Полша беше различен. Нямаше никакви разлики по отношение на двете въздушни сили в Румъния и Полша. Националните въздушни сили се мобилизираха, както и съюзническ или в Полша и Румъния и всичко се разви по-учебник. Накратко. Когато се случи такова събитие и страна от НАТО за сече самолети, пилотирани или безпилотни дронове, които се приближават или дори навлизат във въздушното пространство на НАТО, ще реагираме по същия начин. Ще вдигнем истребителите, които изпълняват въздушни полицейски мисии. И 4 от 18 дрона, според полското правителство са били изключени. В Румъния имаше навлизане само на един дрон за кратък период от време и то не твърде дълбоко в територия. И пилотите, въпреки, че имаха разрешение да открият огън, не го направиха, защото условията за това не бяха изпълнени. Чувстват ли се румънците по-сигурни с разширяването на базата в Констанца след този инцидент? Не бих свързвал инцидента с дрона с плановете за разширяване на военно база Михаил Когълничано. Тези планове датират от година, т.е. години преди началото на войната в Украина. Това е решение на румънското правителство. то е одобрено от парламента и има 20 годишен инвестиционен план за разширяване на военно база. В крайна сметка, тя вероятно ще се превърне в най-голямата военно база в Европа и е най-близката до Русия, до театъра на военните действия в момента. Първата фаза от плановете за модернизацията започна през 2022 година и те почти са завършили първата фаза с новата писта, но като цяло това е инвестиция, която обхваща почти 2,5 милиарда евро инвестирани от румънското правителство. Сега с инцидентите с дронове отново трябва да разберем, че реакцията на всяка въздушна сила на НАТО би била същата. Така че в бъдеще наличието на такава голяма база способна да побере много оборудване, да, това би могло да допринесе за по-голямо чувство на сигурност сред румънската общественост. Разкажете повече за идеята инфорадар. Platform, uh, uh, web -based е web платформа, web-базирана платформа, хоствана от уебсайта на Министерството на националната отбрана на Румъния. Бих yeah. uh, искал тя да може да предотвратява дезинформацията в бъдеще, но основната й е роля е да сигнализира, когато бъде открит опит за дезинформация. Не маркираме всичко, защото не искаме да допринасяме за по-нататъчното разпространение на наратива. Някои от тях попадат в полезрението, защото не са значими и хората не им вярват от самото начало. Но други наративи експлоатират естествените опасения на дадено общество. Например, страха от приближаване на война, страха от мобилизация на хора, за да отидат на война. Това се използва широко от враждебната пропаганда и нека го назовем така от руската пропаганда. Бяхме много активни и бързи в разкриването на това, обяснявайки на нашата публика защо това е лъжа. Не казахме «Ей, повярвайте ни, защото ние винаги казваме истината. Ние предоставихме аргументи. Ние не се борим с пропагандата чрез контрапропаганда. Искаме да предоставим на нашето общество, на нашите граждани необходимите инструменти, за да могат да се ориентират безопасно сами. И това е мисията на платформата като Инфорадар. Коя е например най-смешната конспиративна теория? О, има толкова много. Тази мобилизация, като всъщност е да, това е разказ, който според мен се използва най-често от провокаторите, от пропагандистите, които стоят за тези опити за дезинформация. Когато се изпълнява стандартна или рутинна процедура по отношение на поддържането на резервите сили за събиране на данните за резервите, просто закона изисква тези структури да поддържат актуализираната база данни, да призовават резервистите в подразделенията само за да проверяват документите. Това се прави ежегодно. Но сега, след като започна войната в на, те се опитват да се възползват от тях. Имахме случай, когато Република Молдова проведе подобно учение, а те направиха снимки и ги предоставиха на Румънската общественост като проверени в Румъния. Тъй като имаме един и същ език, имаме един и същ подход. Затова им беше лесно да се преструват, че това се провежда в Румъния, докато всъщност беше проведено от Министерството на обраната в Кишине. Всъщност, Министерството на обраната вече проведе две мобилизационни учения тази година, по медиите, направи ги публични. И обясни на обществото, какво се е случило. Всъщност, лекарт, основния инструмент, не е да се спре информацията, да а е, да се даде повече информация. Да отворим прозореца на прозрачността още по-широко. Ако искате да успеете в тази непрестанна битка, трябва да бъдете възможно най-открити. Разбира се, всяка армия работи с класифицирана информация, но с изключение на тази, която никой не би очаквал да бъде разкрита, освен вражеските разознавателни служби, с изключение на тези, ние трябва да проявяваме. Това би проработило, ако имате, как да кажа, достойни и професионално работещи медии. Ако имате обаче жълти таблоиди, които ще се ангажират политически с който плаща за сензации или за дезинформация, например, това въжи ли? With both type of media. ще се изненадате от отговора ми. Ако искате да успеете като публичен комуникатор, трябва да работите еднакво и с двата ви за медии. Не можете да си позволите да правите разлика. Затова трябва да работите дори с сензационните медии, защото и мога да ви кажа от собствен опит, аз имах голям успех в работата си с сензационните медии, защото ако те разберат, че сте честни, те ще се ангажират. Трябва да работите с това, което имате, но добрата новинка, поне от румънска страна и съм сигурен, че е същото и в България, е, че основните медии разбраха какво се случва. Последен въпрос. Какво е най-голямото предизвикателство за Черно море в момента при тези обстоятелства и на този етап от войната? Най-голямото предизвикателство е непредсказуемостта. Ако има нещо, което е сигурно във време на война, то е, че войната е непредсказуема. Е и всякакви опити на всеки обикновен гражданин да прави планове за бъдещето. Нека се го признаем, Черноморе някога беше място за свободно и отворено корабоплаване и сътрудничество. То насърчаваше речните държави да работят заедно. В момента това е театър на военни действия. Черноморския регион и в морето се води открита война. Мисля, че тази липса на предвидимост е основното предизвикателство за всички. И бих казал, че това въжи и за Русия, защото в крайна сметка трябва да разгледаме. Всички страни в този конфликт агресора и жертвата като част от този регион. Когато тази война приключи, както и да е нейният изход, Русия ще продължи да съществува. Украина, да се надяваме, ще продължи да съществува в едно цяло. Всички страни ще продължат да съществуват. За това ще трябва да намерим начин с Божията помощ да продължим напред. Да но лично аз не виждам начин да се възгнови нормалната дейност в този контекст. Ще видим какво ни носи бъдещето, но е много трудно да се. Ever, and that would uh, we will see what uh, the future will bring us but it's very hard to predict thank you thanks a lot